Jesucristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aztearen lehenengo egunean, iluna barrean, etxe baten batuta egozan ikasleak ateak itxita juduen bildurrez. Sartu zan Jesus eta erdian jarririk esan eutzen bakeazuei Hori esan da eskuak eta saietza erakutxe eutze ikasleak pozez betezidan jauna ikustean. Jesusek bariro esan heltzen, bakea zuei, haitak ni bialdu naban lez, nik zuek bihaltzen ezaituet. Eta haren gainera anazia botaz esan uttzen, hartueei zue espiritu santua. Zuek pekatuak parkatzen deuttze zuez parkatu egingo deutzezen jainkoak ere. Zuek parkamena ukatzen deutzen zuenei. Ukatu egingo deutze jaunak esana...